بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل جلاله فلان درويم بوتين دیم و فاله kerkojm لوثات بکيمه ت الله تشوفه بي محمد صلى الله عليه وسلم بفمينه تي شوك ود ت اجدا تا چینديك روقن ا tyre درن دین نه فون تک سه وته تندرلا زرك موردري مタニ دي سحديثه që i ka përbledhima në Bukhari, o Rahimullah, në libën e ti, e lëndevë lëmufrat, të qëtë kanë të bëjnë me një raport saktuar që duhet të ndërëtan një liju dhe të këtë kërshri prindëve të ti. Dhe këmë e thënë se në përrisit e gjitha uzimet fetare, edhe nga Koran, edhe nga Adit i Përgëmberit Alehi, s.a.s. inkurajojnë, rekomandojnë, në obligojnë, që të kemi një respekt dhe i prindrëve. Pas të i ka shërruar Bukhariu Rahimullah për mes haditeve, edhe ka rëshi prindrëve, dhe më thonë, visot dalimet sektora në lidi me këtë respekt, ku një loj e përsije dhe një loj merite në këdrejtim, ka nëna më të i përse babajeve. Por kjo për arshyje që i kemi përmandë, dhe më thonë, përshka këtë nevojës, përshka këtë, du më thonë, kontributit e kështu në më radhëfën. Përkë nuk e pak sënë apsolitisht, du më thonë, obliguashmërin e respektin ndaj i babës, përndaj që i kjo mëske që uptojtë Bukhariu Rahimullah me njërë ka përmend edhe kapitull në vijuës se ka ditë të flasën e për respektin ndaj i babës, atëton. Në vazhdim për me tregu, du më thonë, edhe mënyrën që si duhet me i respektu përënd, e ka përme në kapitullin që ka dhe bëjmë të më thonë zbutjen e fjallve dhe kujdesit me tonin, me tonin do vanë zonin, kur komunikën me përëndrit të fënë. Edhe ka përme në dhe mund të smërtime që flasin se hadith në ebn Amerit radhjallahu ta'ala anhu se ajt qëllit dhe më thonë e ulzërin edhe ajt qëllit flet me kujdes me përëndrit të ti, pa dyshëm se ambro në Allah nga zjarri i xhennemit. Ne vëm pasaj Buhariu rahimullahu ta'ala ndoazh tema jonë sot vazhdon me një ajet që pasaj pasoj me komentin e Urwe ibn Zubairit radhiyallahu ta'ala anhu. E Urwe ka thënë Jo Elizubir ibn Jawamit. Ibn Zubair ka thënë nga shoqët e një orë në tafër të pejgamberit alayhi sallam që më thonë ë gruaja e tij ka thënë vojze po bekrit radiallahu taala anhu esmoja tonë pra orwe ka pas teze Aishën grua e pejgamberit salallahu alaihi wasallam dhe për shkak të afërsisë që ka pas me Aishën ka pas mundësi që të pyet më tej për atë një ajet më tej për në aspektin e komente të në aspektin e kuptimit. Kështu që komentet që vijnë nga Orwe radiallahu taala janë shumë kredibile, janë shumë të fuqishme, shumë të pranuara. Por fakni që ka qenë fillimisht nga familja që ka qenë së përmendur, po edhe por fakni që ka qenë i afërt më teza e tij, Aishën radhiyallahu taala anha, kështu shumë nga komente që vijnë nga uruja reale janë komente të tezës së tij Aishës radhiyallahu taala anha. Hadi ajerin she kafran Buhari rahimuhullah është wa khafidh lahum janaha dhulli min ar-rahma. Këtë pjesë Buhariu ka pranuar. Ajeti është më i gjatë. Por këtë pjesë kam marr këtu Buhariu mëpër mam. Nga se kjo është nga mjeshtritë dhe aftësitë e Buhariut rrimollai i cillë, nga tërësia e tekstit, përzihet një pjesë. Edhe atë pjesë e përdor për argumentim. Pastaj pjesën e mbetur e përdor për argumentim diku tjetër. Prandaj ajo pjesë e për argumentit që po i dhut Buhariut është çike këtu. Edhe për këtë më përmen këtë ajet. Këtë pjesë të ajetit. Ngaqysh po flas për mënyrën e komunikimit me prindërit. Edhe për disa prej formave praktike të respektit neve. Ai tham një nga format e respektit është toni, intonacioni i komunikimit dhe prezenca e fjalëve. Por gjithashtu nga respekti është edhe kjo që ka thënë Allahu Azza veull: "Wa fi dhallihuma jana hazul minar rahma." Çfarë kuptimi ka kjo këta po? Urmej ka komentuar se ky ayat e ka një kuptim të caktuar. Por do ta përani ku për këtimin e jetit, pasë edhe kuptimin e këtja jetit. Allah hëthët, në aspekt në jashtë mund të duket se ka një allegoria, por është në realitet, s'ka këto allegori, është pikër që shto që është shpërmën në tekst në jashtët, të më honë, Allah hëthët edhe, o një krahët, me përullje, nga mshira, kur komunikon me ta, kur i dojë të ushefën. Krahët, nuk jam vetëm krahët e, shpande ta, pandi pa, një kokra. Edhe, domunë ke pa kur kur uh, shpande futuran zogu në ngritje vetëm i lëviz krahët. Ndërsa kurosh në zbritje i mbled krahët e ia. Andaj, ai jete qevere për mbledhje në krahve, por s'është në kuptim të zogut, atë njeriu që është top. Njeriu kur të komunikon, më dikon qet i ko krahët e mbledhur. Ndërsa kur fillon me utenzën u i qen krahët i lëviz durta. Allah xhe lall ndaloj, kët lëvizje ka si prindva. Donë edhe nëse nuk është situata në të kuptim që ti po i kërson diçka, po veç mënyra e komunikimit, do të i hap krahët, apo po anash, edhe duke duke e prish imazhin e jashtëm të komunikimit, donë Allah xhe lall thotë nuk bën. Donë mbledh krahët dhe komunikon me ta min al rahme, nga mëshira. Donë nga mëshira ndajta, për ta edhe nga respekti ndaj, ndaj, ndaj është von ç'njeriu me i mbledhjë krahëtit një komunikim. O, dhe nga rezultati i kësaj mbledhjë të krahëve, për eqë komunikimit, do më ka thonë, rrujë eh, Radio Allahu Talanu ka thonë, eh, do më thonë, gjdo së në qëta e dojmë, mësë jo pëngë, mësë jo ndalë. Që kjo është të apë. Ata mu në pasë që përdiqka, në pasë që përdiqka, e një më thonë, të rikur, ose shumë përlipni, kjo i hapë Mirpo kjo është sikur do të vijë më vonë se ndaj të fol tash, të ndruaj Allahu, për aspektin e respektit në policia. Por çu respekt, kjo do të thoja, normalisht, edhe ka kufi, sikur që kemi thënë në fillim, në kushti pa kufishëm apo. Prandaj, esenca është dhe baza e komunikimit është komunikimi me maturitë, komunikimi me mbledhje të krahave me modesti, me përmbushje të kërkesave maksimalisht për ata që ata duhin për shambullë sikur se e kam përmëndjetor nëse edin, për shambullë se ka dëshirë një a thoni fjallë që të thuja. Ka dëshirë për shambullë apëton në ushim caktum të edin që edin që edin që edin që edin që edin. Kjo nga respekti, në nënkujdesit për atë që ka qef, për atë që edin, edin, edin, edin, edin realisht është pjesë e kuptimi të këte jeti, sikur se ka kuptu orve i bën, Zuberi radiallahu teala anëhuamu. Në mos i privan nga jo që ata ed Ato çka Allahu do, normal. Nga se nëse ata duan diçka çka Allahu nuk don, atë ato dihet domthon se si funksionin pastaj raportet, normal afta. Edhe do të vijë më vonë ku Buhariu rahimahullah përmend kapitull të posaçëm se prind respektohen deri kur vihet situata e mëkatimit apo. Më. Por kjo është temë vijosë që do ta takojmë inshallah vit në lap. Dhe në esencë, se kurse përmenda domodh më nga mënyrat e, e nga mënyrat e, e, e, e trajtimit të prindërve nga format praktike të rëspink dhe tynë është edhe përmbushja kërkesave edhe e, të më thonë të mos i privojm nga ja që ata e dojnë ata që ata e kanë dëshirë kjo është për formave të komunikimit dhe rëspink dhe i prindrë pas të i Bukhari u nëjmëlla vazhdo një kapitull të të tërë thotë babë gjeza u lëvali idejnë kapitulli babë apo Gjezaul walidein a mundemi ju do të hakësh prindërave. Gjeza me shpërblye prindet. Ata neve na kanë domthon rrit janë kujdes janë shkak për ekzistencën tonë, sikur që kemi thonë. Tash, a mund një më bëu diçka që realisht në formulëre e shpaguan këtë kujdes për prindërin. Bën diçka, kur të e bën që ata ajo mundë radiisht me utë të dy të shpaguë mjaft. Kjo është kapitull që ka vënë Buhari. Pastaj ka vënë ta disso nga argumentët. Për dhe meshtë, ka përmanë në ditë në Ebu Hureres, radiallahu ta'ala anhu, i cilë ka thënë se ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhu sallam, nuk ka mundësi me shpagu fmijo mundën e prindit, përveç me një rast, njëse e gjenë, rabë, rabë, dhe pasaj e liran, edhe bënd të lirë qëka ka kuptim kja ditë? Për e mërët e në lëzër, nuk është kjo shpagim i barabart një më nja. Se mbetë në gjithë në ta një përsi, për shka këtë, dhe më thonë, e, shumë aspektive. Por meni doj forme, ka doke më më pegamë më rësam, se e respekti edhe ushqimje, kujdesje kaj tës, nuk të, u me meni në njëllë të shpagimit tënë. Por nëse zhjet rëb, bapot, nëse dikur zhjet rëb, që bjen, ka i Jete ati është ndorë në diku i teterë. E jetë është ndorë të lau, gjerë level, normal. Ma fransë, kuptim të sebepeve, është ndorë të ati që ka rabë. Me dashtë të egzekutanë, me dashtë të shetë, me dashtë të jetë me hongërë, me dashtë të jetë me rabë. Si për përshamë për pas që ka patë, nuk ka më si sotë i bërgosënë. Dhe të të shka, rabë është shumë... Hala të që ka me e kejtë, se me ku nj kam oroben e ka qenë në sokak e ka shit. Kush po blet gjithë? E ka blet ikosh. As kodrej me posedu, ke çat punoni shkon zot nizvat, ai vesh një kofshë no, të bukë e fiton çaj. Don të të vërtir, skojet. Dashin çgjendën se ti kush e gjen prindin. Edhe ja pasuni, edhe eliran me respekt, do më thonë e ka rikthyr njët prap. Është një fëllë rikthimi në jetë. E andaj çysh u boseve po prindi me të cilë ty një jetë ë tipa bordi vallëse bit merr i thë ato njësa thon. Qysh a të ka mundsu ty që ti me i gëzot diso begati? A të po e, e mundson aty me i gëzot on begati pa sa tash garrobnia e ka fitu prapë Lelina thon. Një ket aspekt është një fallë mundësie. Domthonë që njëri më arrit, po nëse në komunësh apo. Ë kjo më tepër krye audit ka lëzën për pamundsinë e shpagimit, se për mundsinë e shpagimit apo. Pastaj ka përmend Roasni e Abu Burdas radhiyallahu ta'ala anhu me Ibn Umerin edhe me një nga njerëzit që kanë nga Jemeni në Haxh. Abu Burdas djali i Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Ash'ari kush është? Nga shoqët e afërt të pejgamberit tani sallallahu alaihi wasallam. E djali i këtij Abu Musës radhiyallahu ta'ala anhu po e rrëfen kat rast. Çfarë rosti? Thot ë künni ri thot ka ardhur një njëri nga Jemeni në qabe. Na ishëm në qabe duke. Në e e er, një nga jemeni. A nështë ashtë një në në nërgë? Edhe në shpinë e kishte nonën e tjevë, e kishte bërë nga jemeni në qafë. Kur ka lip e me zbrit, e ka zbrit. Kur ka lip me i për ka i për e shpejt, shpejt, edhe s'ka dole, ka dole. Si dheve me konë? është bëhet dheve dhe për të. E ka bërë në shpinë, nonën për e tjevë. Edhe pas e ka bër pastaj karte më mire se ka qen mirë nga shoq këtu afër peqam ka qen dietar edhe ulë ka thonë apo don i ka thonë bemirat radhiyallahu taala anhum ë uh, ë uh, uh, unë e nonen, kam bëjtë nonën kam qen për to si dhevi e dëgjushme se ko dhe vetë trebelum don' nuk ngon më ngrej herë saktë e saktë edhe pse të bëon po s'ngon ka dheve dëgjushme ingredient diaj shpejt dëgjojmë. Sotun kam çpunonë devë dëgjushme. Kur na thosë se e komprisë tëra qillakun as rrati në shpinën ta. Pejë minuta. Je minuta me mira kilometra. Do një muj dit boni një komë hardhë. Ko, Nuk pun e punëvojëm. Ky e ka bën krah. Apo. E ka shuvë. Apo shumë që të pushojmë. Ato çom çom. Çaj çaj. Ka bota. Edhe kur e ka kry ke të shërbëm i ka thonë më në merët. Ai kum la hakun çfarë. Fshë kum bonë. Pejë se kum bëto. Ai kum la hakun. Ka thon e bënë mirë në radiallat talen, jo asë një ofshom të saj. Një ofshom, kur jekon në s'mut, ka thon për e diallin. Që qikax, përshamu s'ke mujt me shpagu me këtë punëm. Nësë oleman ka thon asë me ofshoma këto, në të këpëtëm frimin që e qëtë një për munimit, da thon që e ka për djetë lindit, kër t'ka lind, e ka një gazep. Ja as as ashat as of shomun e e, e mundimi të lindjes se s'ke bëj mësh pagu me, me kat bartja. Pastaj ibn Merin Radjalullah Talanu u shi ka fol dy rekate, edhe kur ka fol dy rekate ka thonë, sa ti fal ka dy rekate të falën do punjë që i ka bu para dyre qate, me i thon, thon, badet, për dy rekateve. Ka dohem i thonë, thonë, bani ibadat e falë për Allahu azhjal, që ashtu të të pëlqen Allahu, mângsi që i kiste, për chimun ti më shpagu të bëhet në ndonjë më asilse ne shpagun apo. A i shikojnë dhe të është këtë rast me rastën me maherë shumë afëm të të është. Thashtë, thjeshtë, a i rasti, por maherë shumë me të regu që është sënë e shpagunë, se që mundëshme e shpagu afëm. E në këtu kemi, pa të shimë edhe një urësi të nërdozën në këtë rast, në me, me Ibni Omerin, radiallahu ta'ala, anuhu, se shukët e shuk pejgamberit Alehi sotësan, po edhe në zonës të tynë, edhe musliman për gjithë qysh më la hakun ndaj të tij. Ky njerë është ka dash, kur ka vetë ai kom ai kom la borxën e saj. Nuk ka dash tash me u lu nga obligime që kanë ne, tash tash ta la borxën, tash na barabar 0 0. Tash këtheu kom një mend. S'ka mbor. Jo, s'e ka pasur kët punë aty ka saj. Po, ti të bësh më nikris, ti ki borx. Po më i la borxën qysh se kanë pasë dert me la hakun apo. Sot njerë se kanë kët gala apo fat keq s't. Po, se kanë gala. Dikuç për shkakun ose për me mësu, dikuç ose për sepë minimum, dikuç ose ata, kurse më vetë hukon atë vet. Poish ai smakavo. Mirë lodhë, do hak shiket ndajina. A nje më shumë qyren, shpesh e qyren, hakun që qy kanë të tjerë ndaj tij. Po hakun e, tjere, apaka, e të tjerëve, më shumë pak apo. Pra të vërtetë, na ne shikoi, çka ka i kamone borxh direkt tij. Ai kam lo burrë që ç'do. A kam shumë që ç'do atë. Pastaj më shikoi, a ka dikush burrë ndaj me atë? Po që të gjithë ma bo me kërku, me la di kush borqën Po së shikujm vitu, apo lajmë nga borqën Atër pa të shumë që kur kush nuk e la borqën nga kërkuj Tu prit që aji me la, e pësa e spelan, e pësa e kuj spelan Je të puna gjithë mon, të me thonë Barqë ma së borqën Dhe kjo njerë ka pasri me thonë që, që të në kitë mund dhe ku mbo, të në kitë ljo dhe ku mbo A e kom la di dikun dhe i barqë e kom dhe i sajë atë Që e kam pas dërt, sahabë e kanë dërt, që ish me la borqin, me la hakon, mos me i në hakur kujt, e se haku i njërë është një madhë, që e të nëzë, haku i Allah të është haku, me i madhë, mirë, me haktë Allahot gjellë gjelallu njërë gjithë dhekët para ti, a mosh me kejtë, me bëj badet, e me thonë, Allahot ta është ajna barabara, e s'monë është, gjithë Allahot gjellë gjelallu e ki barqë, gjithë mënë, s'monë është, n Me aldo veç në sesh dhe me nejt Edhe mi thunë Allah Gjellegjallin u tash A i në barabartash, zara zara Shponë në shponë A dhe me hak të Allah Gjithë mund ki me shkua Gjithë mund aftonë Edhe haku Djetarë ka thunë Shukoni Haku i Allah Ndërtojt në bifalje Ndërso haku i robën Ndërtojt në bifalje Shpagim Haku i Allah Imi i tësh i ta fal Imi i tësh Haku i njerit nëndërtojt Me la, në sencë, në sencë, përtonë. Adha njëri duhet sot ka mundësi, dhe më me i paksu haqet, obligime që i kondë njerëzë, mas me dalë për dunjas e të imet halkut bërqë, përtonë. Në qëfar dhe aspekti, në qëfar dhe laj aspektar, me dhe në mundin, mu për pjeka, përtonë. Qëta kjoj ka posë këtë dertë, për në ne ka vetë për këtë qërës jepë. Që Pas taj ka përmenë hadith në Ablajbë në Amrët, Bukhariju Rahimullah Çdo kaq një tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethën kaq tek pejgamberi alaihi salatu wasallam edhe ka pas sunnim, domethën ka pas sunnim mbi bashkëjetë të pejgamberit alaihi salatu wasallam. Ktu ka ardh ka dhënë buh xhirata apo. Në raport me autor, eh xhirati tek pejgamberi alaihi salatu wasallam ka qendë solloja. Një xhiratë ajhet një or prej Mekës më Medinë apo këçë ka pasi kanë lënë çkë një. Edhe të kanë qenë do, për shembull Fise, që kanë qenë afër Medinës. Kanë qenë ato skaposën mush për ngul, në kuptim e shuhave. Por kanë ardhur te pejgamberi Konjë Rasulullah, oni tash bënumë letëti. I komنون këta ata çaqatia, me të ndaj ty këtu në luftë marr me ty, jam me... njëfarish për nguljen, kuptim të shërbimit apo. Ti sarti duhet pejgamberi Allahu me përdorë, me shku. Edhe ka ardhur te pejgamberi se më, më shteka. A, ama kuel kamuar që vendem dhe më thonë, prindë të ti në mërzit shumë. Sa i ka qenë kujdestari prindëve, edhe i ka leon prindë të kajt, apë. I ka thonë pegamberi Alehi së dhe të thonë, që që i ke leon prindë të kajt, a ka një kërlonë të kajt, apë. Atër ka thonë pegamberi së dhe të thonë, këthauta ata e bëni me i qeshë që që i ke po me kajt, se ka pranu pegamberi Alehi së dhe të thonë, këtë ofet dhe tjë, apë. Nërmënisht ta është borë që allatë është... Mirë po këj njëri, këj njëri, edhe mësë me kome pejgamberinë, sëmë se kështonë punë në keq, ka pas njërëzbalë. Ti nëse i lenë primë dhe vetë, lenë keqë shumë, se ta s'kanë, kanë pas të je. A më nëse këtu lenë nuk vijenë, që lenë keqë se ka balë që i krymë puna, thëmë? Për njërë du mësu edhe një falloj, që i kemi praj një falloj, fikhu, një, një, një fall Dikon po jamun dhe shumë mirënjëshëm. Dikon shumë mirënjëshëm apo? Dikon një numër. Çse kje se çke? Për sa ështëo, 58, 502 apo? Edhe më ndiqo ku është i rënjëshëm, se ju më jikon numër apo? Ju më bëu kollablak, më koha më ndikim, më kon me me me me mundësi me kontribuim apo me kon produkte apo? Andaj tete prendre, veştuit kan. Atë më marr të ona koplet të tjera, dhe mësmos mirë në klan keq. Të kalkuloj punën, Në no, bërë hesape, më ndodhë me posa o bërë, a më në sinë, këtë rrasë ska, s'ka qenë nevoja dhejnë atë nivel, sa so që e milionë përën qysh dhe kofte, më përën që ka qenë, s'ka qenë, a dhe pegamberi Alehi Sëratu Sëmë e ka këti, që ka një rahmet në pegamberit Alehi Sësëmë, përëmëdhëni, në më hanë, e pësin kuptim të numërit, së më shumë numërit, më në letë e ka pasë, mirë pa, është punë e më madhë për të nga në këthehu, edhe e bëni me kjeshtë që që i kebo, me qajtahu. Edhe hadithi i fundi që të me premë përsonët, është hadithi i, do mënë, e, e buhurirës të radjallahu ta'alanhu, që e përmenë, e përmorë rrë radjallahu ta'alanhu, se i thëtë, th se kam qenë i hi për me e buhurirën, dhe kemi shku të tokë e ti që ka posë. Nënë, bon, ka posë shpinë në Medina, ka pasni tok pa kemëllër gati ka pas do hurma ka pas dëhurme, ka pas spechet toka ku kam e, Ebu ka punu e e buhurir ka mor kët njerë me vet ha desh ku di toka apo os ku ra futa toka radiallahu taala anu me këta me e buhurir po e buhurira oz apo ni prnit to bertit o aleikum salam ni zot thon e buhurira radiallahu taala e tu i thon don oj nona jam e ka thon e nona që shënënjët oh, raport shumë i kanë shëma. Një faloj dhe nëonë, lemrin, pej, pej, pej, nëspo bëj, s'po bon sabër di mu afru, po për për e lakë e e rrë, duhet, su kom pi u dhe. Po që të një konar, po të një kuptim të një faloj u bëfosu, që që farë respekt, aferësija, që farë kökës, në cime, po njerë, që shtapë. Ne pasëm kësi aferësija, një faloj lirije me pasë, një faloj kontakti t Po a një faloj shtë një rrimi aja. Jo, jo din një ven me e prish këtë respektin. Jo, po një faloj lirimi, një faloj një apërsia, me qësia është me të vërdet e këndshme shumë. E dhe tani, thëtë, masë që e ka këthy në sëramin, ka thune borere, Allahut më shirovë që është më kërrit. Apo? Nëse nune e ka këthy, o, di olen, e ty, Allah është problem, që është e kujdes për mua. Dhe dhe të, të kanë lujtëm, Që të më vëzë edhe respekt është i dyjantë shumë, do të me kohën i dyjantë shumë. Edhe fmi ju i në kurajohet, edhe fmi ju me kënësi e respektan prindin, kur prindin realisht e, e respektan fmi ju. Që e respekt i dhe i prindin dhe i fmi ju në kështë minet gadi të e me folë botë, jo apë, fmi ju bon kështu, po respekt i i prindit për fmi cilë është mi ha ditë, po ose tim ke këqyur tim, a jo për shamu për një sanë madh vogël, ose pë Sa i e një, nuk duhet që është oma, një 55 hërtë ka ngu mirë. Të, nuk bandon me, me nënqumë, me përritë, korti, gjithë që është të përritë. Se kjo është genjim, kjo a thën, une, mone, mone, e thënë, keqë mi ju në. Dëmonë e prejtë në karakterë, nuk banë është oma. E shikaj që farë komunikimi. Psa e borërë kurse ka, nërësa, ka ndonë, se njerëzimi në. Po më në inkruptim të dajë që e, e, e, e, ka pas, mas parë nën e borërë zvonë po m Dhe i vonë ka pas të lashe i borërë me të përpëtën. Dhe i vonë, beli ka folë keqë për pegamirë në lehi, sa të të përpëtën. Edhe i borërë e kështë që ka përmena dhe bakëtën. Ka honë, Allahu të pëshirovë, që shumë ke këshurë, ke rritë, kërëm kërëm kërëm i vogërëm. E kërëm kërëm më, kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm kërëm që so, kur është i fortë do qoftë drini, që vetëm natë apo ai kërenvoj gjithmonë punën e tyre, po te fundit një i ky vetëm natë apo. Apo kur ai i vogël, kenivoj, kush kujdeset për ty? Kush të ushqen? Kush vesh båtë? Kush të mësonë? Kenivoj. Edhe një kur plakut, çka është qytetina popullit bosë fëmijë. I na sta malet lëndohet e hatrohet e kanëvoj pak më shumë për kujdes, me fule, e çe thënë me të, ai që në cinë ashtu. Ek e kam ofë mjetë sqoc chef, por jam me ful prindë koç të vogël, shumë koçë. Me kurrit të pak më shumë edhe me ful shkop po po pedisë kënd të punti atë. Edhe me edhe me, me, me, me dashur kër momenta një mos si bon po shtimi me mohabeti prindë ndaj tij apo. Që ashtu një kur plakuton. Kaçet me mohabet, më janë ngupuar këta kazon në rreth pas hera. Ka zdo atë hera. Pa të gënjave. O rë respektem. Ne çu sikon, si në Islam që do me pas kujdesh për më të trinë, me pas aferstif për një të trinë, me pas dashnje respekte, me mëndin që ndodhe me pas gabimë, normal është këpun, kallshime, por me diqës me menagjume, te kalu situatën, e kështu me rratë, do ke shikur gjithë mund, qëka kom borç, qëka kom lënke, qështu me bu kitë mund, e kështu me rratë. I fa mu pozicionu, e veç me kërku dikur shme të respektu e shme kërku, kër pa dueshim ka nga gjena që nuk përdham pastaj, pastaj res e respekt me koni dy anësh me jo jo rrug nikoshe po rrug dy koshe, koshe. vjen edhe shkon vjen edhe shkon vjen pi fëmiu tek prindi po dhe kthehet nga prindi tek fëmijova nga se s'li në formën si e vet sikur se e përmendëm atë për. nden këtu ne lidhje që flasim për të dhon respekt në mas xhoi buhari fula me fol për mas respektin atë imsum të së forma të respekta po në koptim të trajitimit, në koptim të shubimit, në koptim të foliës, të komunikimit taj bukharijën bërën haditha që frasim përën, mas respectin razikuj, mas respectit, dhenimi, edhe formate mas respectit alë i dhëtët vajrënë bërtoj, insha allan të keimit të arshma Allah ish përblift, Allah ndaroft me ka'a sh përsaat, wa salli Allah meh la muhammad, wa la alihi, wa salli Allah meh la salli Allah meh la salli Allah meh la salli Allah meh la salli Allah meh la salli Allah meh la s